non poteva uscire granché dal punto di vista pubblico se non forse una risposta simbolica che è mancata all'arroganza degli Stati Uniti, però dal punto di vista delle decisioni non potevamo aspettarci comunicazioni ufficiali per due motivi, il primo che quello era un contesto non ufficiale e solo in piccola parte rappresentativo dell'Unione Europea o della Nato e in secondo luogo perché in sostanza gli europei si sono radunati per rispondere a un questionario fornito dagli Stati Uniti sulle loro disponibilità a intervenire una volta attuato il cessato il fuoco, quindi sulle garanzie di sicurezza e anche praticamente non era plausibile per gli europei fare annunci ufficiali adesso in questo stadio quando ancora dovevano incontrarsi Rubio e Lavro vari quindi in realtà la mancanza di annunci è in gran parte comprensibile certo è mancata una risposta politica e simbolica a tutto quello che abbiamo visto in questi giorni, compreso l'arrogante intervento di Vance Monaco, che è stata una, diciamo, un non plus ultra di fake news e di attacchi all'Unione Europea Però sembra che da qualche tempo a questa parte l'Unione Europea abbia una sorta di stimolo pavloviano che porta sempre a decidere di aumentare le spese militari La decisione di aumentare gli investimenti in difesa la spesa militare interviene in Europa già molto prima della vittoria di Trump anzi diciamo che già quando Ursula von der Leyen faceva campagna per un secondo mandato l'argomento di una vittoria di Trump era utilizzato come ulteriore innesco però diciamo che gli europei l'avevano maturato da soli vediamo per esempio come la Francia aveva spinto sugli investimenti per i colossi militari del resto eh, Francia, Germania, Italia sono sempre stati i paesi ai quali il Fondo Europeo di Difesa andava di più perché hanno colossi come Airbus per quello che riguarda la Francia o Leonardo per quello che riguarda l'Italia quindi la Francia era in prima linea anche la Premier danese già più di un anno fa il Financial Times dichiarava che sarebbe stata pronta a sacrificare il welfare pur di aumentare le spese militari quindi il tema era nell'aria il punto qual è che adesso trump sta decidendo il menu e noi pagheremo il conto cioè a fronte di queste maggiori spese non c'è una maggiore capacità decisionale una capacità di intervento e di influenza politica e questo è forse l'aspetto più preoccupante di quello che stiamo vedendo in questi giorni dalle reazioni degli europei al discorso di vance passando alla loro esclusione ai colloqui di oggi A Riyad e poi ovviamente per Parigi. Cioè il fatto che spenderemo di più, ci faremo carico di una situazione che è in parte decisa anche dagli Stati Uniti, ma senza avere più voce in capitolo. Quindi questo lascia veramente attoniti. Sembra poi essere poi questa la strategia di, di, di Trump, insomma, cancellare l'Europa come soggetto politico e magari andare a trattare con i singoli paesi sulle diverse questioni, dai dazi, eccetera. Forse non si vede ancora bene, però. Questa dinamica del divide e a me inizia ad apparire abbastanza chiara. Eh, quando Trump ha vinto, eh, insomma, i politologi hanno avvertito: occhio, riguardo a chi come Meloni o Orban pensa di diventare un canale privilegiato, tenete sempre presente che Trump, abituato com'è a negoziati di stampo commerciale, diciamo così, preferisce le relazioni bilaterali, quindi chissà se considererà davvero l'Europa come un soggetto. Questo era già un tema, ma io inizio a vedere, per esempio, che è Starmer che ha subito annunciato sì, noi manderemo le truppe in Ucraina è stato subitaneamente invitato alla Casa Bianca, mentre Ursula von der Leyen cioè, spera in un invito al ballo da settimane, i suoi portavoce dicono che sta cercando di organizzare un incontro, questo incontro non arriva oppure guardiamo il ruolo della Polonia Polonia che ha già raggiunto il 5% di spese militari che compra già dai tempi del precedente governo tantissime armi dagli Stati Uniti e che parla non di autonomia strategica dell'Europa ma di armonia strategica con gli Stati Uniti ecco la Polonia in questi giorni ha avuto un flusso di esponenti statunitensi sul suo territorio che gli altri paesi non hanno avuto per esempio il capo del Pentagono è andato a Varsavia l'inviato russo ucraina Kellogg ci andrà quindi è come se gli Stati Uniti si allisciassero un paese che sanno che rappresenta bene le istanze americane cioè l'Europa se la deve cavare da sola e deve spendere di più quindi in sostanza la tattica del divide et impera è già in atto mi sembra visibile e una cosa interessante che vale la pena sottolineare perché a volte il mainstream arriva dove chi era un po' critico era arrivato già da tempo ecco a me colpisce molto per esempio leggere sul Financial Times editoriali in cui si parla di un decoupling o un derisking nei confronti degli Stati Uniti sono due espressioni che ha portato la ribalta Ursula von der Leyen un paio d'anni fa dopo essere stata in visita alla La Casa Bianca all'epoca c'era Biden e Ursula von der Leyen annunciò da Washington che l'Europa era pronta al decoupling con la Cina, cioè sostanzialmente a spezzare i legami economici, commerciali e politici e i leader europei reagirono malissimo perché Ursula von der Leyen aveva parlato per tutti senza nemmeno consultarli e tra l'altro molte economie come quella tedesca hanno legami con la Cina e quindi Ursula von der Leyen aveva dovuto ammorbidire i toni e parlare di derisking, cioè ok non rompiamo del Tutto, ma rendiamoci conto che la Cina non è esattamente un amico. Ecco, oggi il Financial Times usa queste espressioni per avvertire l'Europa che è necessario che si renda conto che dall'America di Trump non può esattamente aspettarsi un rapporto di amicizia. Ecco, quindi anche i commentatori mainstream della stampa anglofona avvertono l'Europa che gli Stati Uniti la stanno sostanzialmente umiliando. Di capo, Lengo de Ritzkin, significa mh, innanzitutto fate da voi, da voi con le spese militari ma significa anche rendetevi conto che che ne dica von der Leyen, questi non sono grandi alleati e no, non saremo più forti insieme come insiste nel twittare la Presidente di Commissione, Trump sta attivamente diciamo, lavorando a dispetto dell'Europa, nel senso a discapito dell'Europa, sentire gli Stati Uniti che dicono che bisogna togliere la Russia dall'isolamento commerciale nel quale è stata messa, significa riapriamo apriamo i ponti con la Russia, ma in tutto questo l'Europa li aveva chiusi a Insieme agli Stati Uniti, adesso si trova a gestire da sola una situazione a dir poco complessa.